Ja või profeteering ja palve. Nii et sa võid käev tõsta või, või mitte. Kes teist ütlevad, et ma, et aega ajalt ma kuulen, kuidas Jumal räägib. Kes ütlevad, et ma tihti kuulen, kui Jumal räägib. Et ma kuulen kogu aeg, kuidas Jumal räägib. Ma tean. Tean, kuidas Jumalaga rääkida. See don't have et ma your hand, how many would say, I'm not sure I've got a no. okay. okay. see I, I believe, Ja see on little bit of a little bit of a little bit of jumala little bit of Et Jumal räägib inimesega, et kui, kui Jumal räägib inimesega, kui Eesriia kõrvaldatakse, kui Jeesus ütleb, et, et, et, et kui mina ära lähen, tuleb püha vaim. Et, et ei oleks vähem suhtemist Jeesuse ja ünkrite vahel. Ta ütleb, et tuleb rohkem seda läbi käimist. Now, et. And, and nii, et, right now, nii et see on see, mida ma nüüd õpetan. Uh, Me sakeli kirit ajab segam, kuidas. Kuidas Sümamäe ka räägib? Siis me mõtleme kohe vana testeva prohbete, mõtleme kuidas ta Siinamähel räägib Liisaga ja tuli taevast ja saaja peale mõtleme kuidas ku, kui kuus toimib, seal kuidas toimub suur ilmutus. Aga mida siis tähendab meie jaoks profeti, profetliks sõna Now, uues testamentis? Keegi ei küsis mu eest, hey, you you Ka, kas sa võid jumala käest erinevaid ainde paluda? Yes. Ma ütlen, jah. Ja, ja põhjus on see... On see Et kahjuks ka ilja ära kuidagi. Ja et esimese korintuse 12. peatükil võõta Paulus, otsige suuremaid ande. Ja selle järgi me näeme, et iga and uues testamentis on nagu käsk koguduse. See on see külades and. Olge kõigi vastu külast. Evangelism. Ja ütleb, et oh, alati ole valmis antma vastust selle, selle lootuse kohta, mis on. Õpetamine. Kõik vanemad naised peaksid nooremaid õpetama, vanemad mehed nooremaid õpetama. Nii et see on, kõik need annid on nagu käsk, et kuidas kogudus peab toimuma. Nii et kogudus on, on kohustus neid asju teha. Nii et vaatame just seda selles kontekstis. et... Nii et me mõtleme profeteerimisest, siis see nende oks on loomulik asi. Aga me peame kõik ka tajuma seda, et see on kõigil kättes saadav. Kui Paulus räägib pühv pehavaimandused, need on need väljandused, kuidas pühi vaim ilmub koguduses ja kuidas ta ilmub sinu ja minu elus. Nii et ma ootan, see on minu lemmik teema, sest ma tean, kui Jumal on huvitatud sellest, et meiega rääkimisest... Ja on hea, et me teeme tarku otsuseid selles osas, aga, aga meil on veel parem on kuulata, me teeme tarku otsusega aga veel parem on kusad kuulata. Kui meil on see tunne, et peavaim räägib niimoodi, siis meil on nagu hea tunne. Üks ma ütleb. Ja mõned teavad teist Randy Clarki võibolla. Mõned ei tea. Ja. Ta okay, that's okay. Anyhow, one of Et kui sa aga aga siske. He says, andistra sõnad, sa pead minema äh seminary Ja sest kui see ei lähe, siis, siis on sa väga frustreeritud. Ja siis ta palvetas selle pärast ja siis Jumal põhavaim kindlasti ütles, et jah, see on sinu tee. Me ei pea olema kuidagi mingid imelikud selleks, muutuma imelikeks sellepärast. pärast. Jumal ei ole mingi imelik. Aga ei leia, imelikud ei leia on lavalt maha lükkamine või inimestel löö tuukamine, see ei ole väärikas. Isegi Jeesus suhtus väärikalt nendesse, kes olid reost, olid seestunud. mõnikord inimesed enam ei respekteeri teist isikut. Kuidas, meil, kuidas me profeteerime? Ma ei tea. See on väga, väga oluline, kuidas me seda teeme. Kas me oma respekti teise inimese vastu? Meeldib, et kui asjad on toredasti. Ma arvan, et Jumal tahab, et meil oleks rõõmu ja et me oleks tore. Aga kõigepealt me palvetame. Isand sest me teame, et sina oled meiega sellel hetkel siin. Ja kui me seda teemat hakkame käsitema, siis lubame kuulata sinu häält, kuidas sina räägid ja miks sa räägid. Ja kuidas see sõhtub meie eludega ja kuidas see julgustab. Kirikud, kuidas see toob valgust ja, ku, ja kuidas see aitab meil kogudusi rajada ja et sinu riik võiks teoks saada. Ole meie keskel, et me tunnaksime sinu kohalolu. Jeesuse nimel me palume. Aamen. So, Nii siis. Kõigepealt yeah, um, just... räägin paar lugu. Mis minuga toimus work on that. That's good. So, I'm gonna tell you a see, et... elust Ja paar mõne kuus elust. Minu enda elus, ma olen kirikus üles, kasvanud kuid like minu perekäis, menoniitide kirikus, mis on väga konservatiivne. Me uskusime isasse ja pojasse ja see oli kõik. Meil oli jah, kaks ainsus. Me ei pühast vaimust ära kennud. Aga kui ma olin kaheksaastane, see oli väga traditsiooniline kirik koos nende kiriku pinkidega. No niimoodi sa niimoodi piilusid sa üle selle kiriku service. pinki ääre. Ja mul oli väga hull peavalu. Ma olin kaheksaastane, mul oli nagu migreeni peavalu. Kas see tundub, et see on parem, kui sul on silmad lahti või sul on silmad kinni? Ma istusin seal ja kõike on võimatenitsus uh -huh. toimub pünju ümber. Ja ma sein ma kuulsin oma He's peas häält. Ja seisab püst, wow. tõuse püsti ja, ja ülistamind. You know, ja see hakkasin, him, no? olid need tavalised kiriku koraalid ja peale ühte salmi know, oli mu pea valu kadunud. Now, Paljud meist, isegi sellistel hetkedel, meil on sellised teatud hetked, like et tundub, at, really et uh, right? Jumal on, on meid kõnetanud. Uh -huh. so, um, so guy, okay? Ja see on üks mees. Me võime sellest loost mõelda selliselt. Jeesus oli kõndis maa peal, 40 peale peale oma üles tõusmiselt. Ja see minge sellele mäele, see ma kohtun teiega. Sinna on üks tunni tee jagu maad ja, ja üngrid lähevad ja kohtuvad seal Jeesusega ka sellel mäe. Ja ütleb, et jääge Jerusalema, kuni te saate pühavaimu Anni. Ja temad küsivad, mille su riik tuleb? Ta ütleb, et okei, okay, jääge Jerusalema, kuni te saate pühavaimu Anni. Ja, ja kui ta veel räägib, siis ta tõmmatakse ülesse taevasse ja siis nad vahivad saa mulle. Mis nüüd? Mis toimus? Mis toimus? Ma ei tea, mis täpselt toimus, aga ma kujutan, et et kui need, nad kõndisid tagasi Jerusalemapoole, ma vaatsid üks teisele. Kui, mis me teame sellest pühast vaimust? Me peame nüüd ootama seda püha veel. Kule, no, mis, moodi, mis moodi, see on? Kuidas me ära tunneme, et see on püha vaim? Ja Ingrid, Ingrid võib-olla ütle üks teisele. John Johannes, sina loedad, et vaata, mis, mis, mis seal on kirjutatud kohta Andrew, sina vaatad neid ajaloolis raamatud pühakerjast, annavad sugused uurimistöö profetitest ja, ja igalt poolt mõjalt. Mis peame teame pühavõimukohta? Ja aga Pe Peetrus. Peetruse peal on olnud siia maani vihased, sest see, et Peetrus reetis Jeesust kolm korda. Ja Peetrusel anti need väikesed profete. Okei, okay, okei, okay, ma, ma siis töötan nende väikeste profeteide kallal. Otsin püha vaimu sealt. Ja nad uurivad pühikirju. Here's aga vaatame nüüd Apostlite tegude teist peatükki. Okay, oh, really cool. okay, right, two, ja loeme seda. Uh, Um, so, Acts chapter 2 and I'll start with verse 1 and then I'm just going read... Alates esimeses salmist, kuni... 21. 1 kuni 21. Okay. Here's what I'm going to do just because of... Yeah. I'll go ahead and read if it's okay. Nii loeme. Hakkame hoopis 14. sandmist pihta. Siis tõusis Peetrus koos nende 11. püsti tõsti sääti neile juudamehed ja kõik Jerusalema elanikud. Olgu see teil teada, pange tähele, mussõnu. Drunk, Nemad ei olegi joobnud, nagu arvate, on ju alles kell üheks no, hommikul, või see on, mida profet Joel ütles. Viimsel päeval sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ning oma teenrite teenrit ja peale, ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad. Ning ma annan märk ülal taevas ja tähti all maa peal, Värd ja tuld ja sõitsusambaid, väike muutub pimedaks ja kuu enne kui tuleb issanda päev suur ja üle ja sünnib, et iga üks, kes sappi, hüüab api üha pappi issanda nime päästetakse. No kuulge, vaat kuulem seda. Nad olid koos olnud. Püha vaim oli välja valatud. Kõigile, kes... Ja Peedrus ütleb nüüd, kurge, laske ma seletan, mis toimub. Nad ei ole joodnud, aga see, mis toimub, on see, millest profet Joel on rääkinud. Vanad mehed näevad unenagusid. Noored näevad nägemusi, teie pojad ja tütred profeteerivad, ma valan oma vaimust välja kõige peale. Nii et Peetrus võistis, et need keeled, mida on rääkisid, oli see, kuidas Jumal räägib või kuidas Jumal räägib. Ja kui poivõtab, et see on profetiks sõna, jumala sõna inimesele. Ta ütleb, et, et nad räägivad keeltes, see on, et see on kuidas Jumal räägib. See on üks viis, kuidas Jumal räägib meiega. Nii et kui me võtleme Peetruse peale siis. Ja ta räägib neile sellest. Siis võime öelda, et profet on määratud Jumala poolt inimestele. Etastamine. Aga see on, et ma valan välja oma vaimu. Nad profeteerivad, nad tunnevad nägusi ja nä nä unenägusel nägemusi. Ta ägeb... Mõnedest kõigi, ta läheb nagu üksikud paljude peale. Seal on hierarhia. mõned profeetid on seal kõik seal, aga nüüd võib kui iga üks kuulda Jumala käest. See on mõned üksikud profeteeringud, kui sellel, et seda on palju. See on välja valamine. Juhu, mingi üksikutelt juhtumitelt pidevale ja sagedasele selle praktikale. Ja see, mida Peitrus seletab, et kõik... Mida kuulsime täna hommilt, kõik, kõik, kes süüavad api senda nime, saavad päästetud. Ta, ta seletab seda, mis on vaimu välja valamine ja selle tulemus on pääste. Et iga üks, kes api senda nime päästetakse, see on tulemus. See hetk, nelipühi hetk. See neli pühapäev jaoks. Oh, I see. Thank you. Ja okay? yeah, seda tähistati mälestusena so kümne kasu andmisel. Fire e e e the Ja kui kümme käsku anti Iisina mäes, Jumal ilmus, Jumal kõnetas, Jumal andis oma sõna, tuli Jumala kohalolu. Ja nüüd me näeme seda, et kui. Saalumoni ajal tuli vaim Jumal templisse, siis tuli tuli taevast ja limpsis ära või sõi ära selle altari pealt. Nüüd tuli tuli taevast. Ja kui tuli, tuli või tuli altarile, siis täitis Jumala vaim templeid. Ja nüüd Oli see päev, kus peavõim tuli ja täitis inimese kui Jumala templi. Jumala kohal see on see, mida me tähistame nädalate pühal, kui tuleb Jumala sõna, kui tuleb tuli. Nii et nad tegelikult teavad, et Jumal ilmub just sellisel viisel, et kui on tulekeeled pea kohas, siis midagi. Jumal ilmutab ennast, see leping on muudetud, nad on sellises muutumise protsess, nad, nad on templis ja nad tähistavad seda nädalate pühas nad on kõik, jüngrid on head juudid, tähistavad nädalate pühad, Eesuse keel on need tähistada juudipühasid. Ja nüüd me võime mõtleda nendest need vaimondidest. Ja need on, on viisid, kuidas püha vaim ennast väljendab koguduses. Ja need on dünaamilised, need ei ole staatilised sest seal on muutumise, seal on nüansseid, kuidas ja mis moodi Jumma põhavaim tegutseb. Esimese korintuse 12 antaks nimekiri, aga sinna lisatakse iga üks. kõik, Keegi ei ole nendest välja jäätud ja see on väga tähtis, sest mõnikord me mõtleme, Et kui me nimetame and, et siis me, me natuke jätame mõned inimesed et sul ei ole seda, sul pole seda ja mõned on rohkem õnnistatud andidega kui teised, aga ta räägib Kristuse ihust, siis ta, ta räägib kõikidest. Ja teine väga olnud asja on, see on suh, suhete põhine, mitte mehaanilne. See ei ole niimoodi, et te naabe, et see tee ja sa saad puhtaks. Nagu vanastendsed Vaati vana et sul peab olema murtud, eh, rütutud ja murtud vaim. Ja, ja me tuleme sellistane ja me tahame osadust Jumalaga. Nii et profeteering või enni eh, teine või mõni teine and ei ole eesmärk isenesest. See on antud teis kasutuseks kogudusest teiste heaks, kirgistuse ihu heaks. Kui see on sõna Jumalat, et see ei ole tõestuseks selleks, et mina võin, et Jumal teguseb, et, et Jumal tood. See ei ole, see ei eriliseks. On eriline, Et see kõrgustab okay, kogudust ja ehitab ülesse see Kristuse ihu. See on küsimus. Profiteeringus või olla küsimus on, kuidas ta ehitab kir... ihu. Okay. Kuidas me saame sõna Jumalalt? Ja viisid kuidas me kuulame ai, jumalat Kuidas me in my time here so kogeme sõnalisi ande we can think about word gifts Et kas see on, et on siis tarkuses sõna, profeteering või, või tunnetuse sõna? Tunnetuse sõna, profeteering või tarkuses sõna? Spetsiifiline. On ka, siin on ka tõ, keeltes rääkimine ja tõlgitsemine. on Kristuse Küsimus on selles, kuidas see ehitab üles Kristuse ihu? Me, me võiksime seda näha uh, uh, well. see, kus ühises joonas, esimese Korintose 12:7 17, see lähtab seda. Johannes on neljas peadükk. Kui Jeesus rääkib Samaria naisega Jesus ja Jeesus, selle right? on profetlik tunnetuse sõna. Ja ta ütleb, et, right? ajutab, et this... ma ei ole abilas, right? she ma siis ma tean. Ja see no, Samarian right? aine ütleb, et ta teab kõike minust, ta peab olema prohvet. Um, Johannes see üheteistmest päev peadikus räägidakse, well, et surnast, Atsarus on haige ja üngi läme läme lähme, lähme, lähme, lähme, lähme ruttu. No, ja siis ütleb, et ei, ta magab. Oh, Okei, okay, ja ta magab uh, järelikult, saab ta terveks. Ei, ta suri. Kuidas, kuidas Jeesus üteb, et on surnud? Ta teadis, ta sai sõna. Jeesus teadis, et ta sa arusik, sa oli surnud. Anna Anani, Nias seab poolel, kui Paulus sõidab, ta on maskuse peale, ja peale aga Ananias, jumal tema. Ananias annab Jumal sõne, et mine sinna sellele tänavale, seal on Paulus ja, ja ta on minu valitud tööriist, mine, mine palveta tema eest. Ananias ütleb, et kui sa tead kas, kes see Paulus on ikka või, aga see on profetlik sõnadale? Nii siis, kuidas me tunneme nüüd ära Jumalas sõna, kui, kui me tahame kuulda ja kogeda Jumalat, nii, siis ma pean ütlema seda. Kõik, mis toimub, tuleb, tuleb sellest, et me harjutame kuulamist kuidas kus sa teha mõned etab, esiteks ümita telefon välja pane see, see lennu Ja jäta teisi tuppa right. see, <laughs> mõned juba lähevast stressi sellest mõttest üksid see Vaim ei taha mitte millegi ka võistelda meie elus. See Ta tahab täis tähelepanu. Ta ei taha mingit müra. Praktiseerime seda. Vaiks, olemist. ole Mõnikord me peame olema nõus tegema vigu. Kogu, me mõtleme, et on Jumalaga, aga tegelikult ei olnud, et see juhtub kõikide andidega. Ja me lähme evangeliseerima kedagi ja see ei tööta. Sa jutustad. ja kõikeks, et mis see küll räägib täna? Mõni õpetab mingist asjast ja, ja mõtleme... Ja mõeldis võib-olla see mõtled, et, et sa tahad kedagi aidata, aga tuleb välja, et see inimene tegelikult vajabi. Ja kui me praktiseerime, siis me teeme viku ja see käib ka Jumala kuulamise äh, juures see toimib. Aga mõned on siukane asjad, mis meid aitavad. Esiteks alandikus. kui meil on sõna. Et, see, et armastus ei sunni midagi. Nii et kui sa oled sõna, siis sa ei tõesta kellegile, et mina kuulen Jumalat. Et kui vaatab, Jumal räägib minuga. Et ma pean seda ei rääkima edasi, and ma väga alandlikult. Ja therefore you have et ma kuulsin jumati ja nüüd sa pead niimoodi tegema seda. And that gets that becomes about the person who is Ja siis me küsi enam, kuidas see kogudust ehitav. Ei, aga esimene küsimus, me püsime, kas mul oli õigus või ei olnud seda sõna edasi andes, vaid me peame küsima, kuidas see ehitab kogudust. Nii et kogu kogudus, kogukonnas kogudusest alati toimub. Ma võin, pean olema seotud oma kogused. Ja, ja ma pean alluma selle koguduse. Ma ei praktiseeri seda kuskil nurga taga. Jumal räägib minu ka, teiega ta ei räägi. Okei, okay. mis, mis kõik see, mis Jumal minule ütleb, on hästi ja muu ei tule. See ei toimi mitte niimoodi. On esimese kordituse, et 12. Pe peatükki rõhutab. Ja me ei et me peame olema auprohlikud okay, alati teiste see, suhtes. Phone, ja harjuta vaikust. Leia koht, kus sa saad olla täiesti vaikselt. Mõnikord me peame oma kodust välja, välja minema. Peame minema raamatukokku, minema vaiksesse kohta. Aeda. Nii et võib-olla me, kui me pidagi uut tahame means, proovides, me peame konteksti muutma. Chair, kui sa iga kord oled siin alati palvetanud, siin istunud ja vaadanud oma film, aga see ei ole see tool, kus ma istun, kui ma tahan jumalatkoht. Kui ma sellest toolis istun, siis mul on teatud harjumised, mis sisse Kui ma tahan harjutada vaikust, siis ma pean minema kuskile mujale. Võib-olla istuma oma aja pingile, leidma raamat, vaikse nurga ja, ja, ja eraldama selle koha. Sest mõniku, et me vajame uud kohta lihtsalt füüsiliselt lausa. Ja keskendu Jeesusele mida see tähendab? Mõnikord me mõtleme oma suhetale, mõnikord kirikule mõtleme oma rahaslisseisu või mõtleme töö peale. Aga kui me mõtleme Jeesuse peale, siis kõik need mõtted, et on, mida sa tahad, et ma selles olukorras teeksid? Mida sa tahad, et mina teeksin? Kuidas sa mind juhatad selles olukorras? Nii et sa küsid Jeesusele, Jeesus, mida sinat siin tahad teha? Nii et Jeesus peab alati olema keskmes. Ja me püüme siis seejärel. Pöörama tähelepanu spontaansetele mõtetele. Kveekarid Eestis ei ole, ja, aga Inglismaal ja Ameerikas on kvekarid. See on kõne kristlik sekt, mida on keda on mida Ja veeterid. Tulevad kokku, istuvad vaikselt ja ootavad kuni pühavaim kõnetab. Et see esimene mõte on sageli Jumalalt. Ja teine tuleb juba saatanalt. Ja mis see tähendab on see, et mõnikord sa kõnni pargist läbi ja sa näed seda noort ema kahe lapsega ja tal on 15 pojakotti ja sa teed, et kule, mine appi. Ja siis see tuleb see teine mõte. Ei, hey. ta varub kindlasti, et ma olen väga imelik. Kui, misugud sugune oli jumalast mõte? Väga selge. Kui me tõeme seda aupaklikult ja armulised, siis ta ütleb, et aitäh, ma saan hakkama. Siis on kõik hästi. ja, ja kõik... Sest, et meil on mõnikad sellised positiivsed impulsid, tuleb, tuleb niimoodi me peame nagu neid oskama kinni püüda. Ja... Yes. Nii et need spontaansed mõtted võivad meid mõnikord valgustada. Okay. So Viisid, kuidas me Jumalat kuuleme. Uh -huh. so we see mõnikord me näeme pilti. We have like inner mõnikord me on sõike sisedunne. Ja Sometimes there's scripture verses that Mõnikord tuleb meile mingi piibisal meelde. Mõnikord me tunneme uh, kaastunnet, milleks me kui, tunnetame teistimise valu. Mõnikord tulevad spontaansed sõnad uh, meie meeltesse um. okay. Nägemine. That scene means that we can have mental images. See tähendab, et meil võib olla tegid võttsüükes, et ähm, like a, like e e meelepildid või mõttepilt. Sa näed seda nagu oma pea sees. Um, you, right Kui ma teed, paneme, pange oma silmad kinni. Pane yeah, yeah, pane nüüd silmad kinni. Ja kujutate pilti sellest, mida sa sõid hommikuks. Ja. nüüd. Ava silmad. Nii et tegelikult see pilt jumalalt ongi selline. Why is that? Miks niimoodi on? Jumal kasutab sellist viisis, just ta teab, ta teab, kuidas sinuga äh, kõnetada, et, et me ei, need tulevad sellised mõtted või, või tuleb selline pilt silmad, ette. sa näed nagu ma mõtetes midagi ja mõtled, et küsimus on nüüd, kas see tuleb põhavaimust. See võib olla ka väikene siukane nagu like uh, filmilõik või see on lihtsalt mingi abstraktne kujund. Et jumal võib meile nagu, näidata seda. Ja kuulmine. Me kuuleme midagi oma mõtetes. See on võibolla üks sõnu. Võibolla fraas või isegi lause. Mõnikult tuleb sulle järsku nagu üks sall meelde. Lugemine. Kui meil on silmad ees, et ilmub nagu miku kirisilmad ette või kellegi näab, on ilmub kirji, mida me saame siis lugeda. Ja, ta, ja siis meil on, vaatame, et, et ma näen seda sõna kirjutatuna, kas seina peale või kellegi kohale või näo Ja siis kuidas see sisemine teadmine, mis see sisemine tunnetus või teadmine, sa helistad sõbrale ja ütleb, et kuul, Et ma täna, ma olen sinu peale mõelnud ja, ja sõb sõpere ütleb, et, ja sõber ütab, et jah, ma loodsin, et sa keelistad. See on see sisedunne, see kuidas, viis, kuidas Jumal meid või püha vaimneid nagu, nagu, äh, nagu sudib või, või annab meile sellise, sellise tõuke. Kui Paulus... Teadis, kuidas minna Makedooniadesse. Ta oli kadusel palvetamas. Ah, Makedooniast tuleb, tuleb siis. see. paketoonlast tulemas tema sööte tule meie juurde Makedoonlastesse. Ta ütles, et kuidas see mees näeb nagu Makedoonlane välja. Ta nägi sellist nagu vaimupilti, pilti, pilti oma, oma mõtetes. See ei olnud midagi erilist vaid lihtsalt üks on makedoonia mees. Ja see sisetunne, sisetunne, see on nagu see ema intuitsioon. Teate seda ema, ema seda kukla, silmi kuklas või ilma ema tunnetust, ema instinkti. See tead, et midagi joo, toimub sinu lapsega, Okay. Jah, um, we'll words will come out. Okay? Mõnikord me, another... me avame suu and ja siis feelings. lihtsalt tulevad sõnad. Ja mõnikord me tunneme mingit okay? sel, sellist väga tugevat tunnet. So, does this make sense? Does this, does that, kas tundub this? nagu tuttav? Kas see kas on kas on aru okay. saadav? Ja nüüd ma tahan, et me seda praktiseerime. Aha. Ma tahan, et me seda praktiseerime. Nüüd me harjutame seda. Et Me lähme oma gruppidesse, et samasse keele, kes saab sind, sinu keelest aru, eks võtke samasse gruppi. Esiteks me lähme keele põhistesse, et eestlased eestlastega, eestlased, eestlased inglastega. Ja me praktiseerime ja vaatame, kas Issand näitab midagi. Ma arvan, et ta teeb seda sest ta meeldib kohale tulla. We'll ja siis me teeme seda. Okay, Anna, Et, me näitan nüüd. Like me teeme yeah. seda kaks, kaks, kaks riita ja seisame um, üksteisega vastu. Teisega vastu. Have, person, okay? Me harjutame sõna jagamist teisega. Esimene samm. Teiseks, et me võtame keele võtame kahte rita. On küll ruumi, et on ruumi piisavad, jah? Nii, lõpetame jutud. Nüüd on väga tähtis osa. Nüüd on helpful kui me saame is sõna actually on the leinot Et it is not enough ole me... lihtsalt, okay, right? et ma ütlen, mis Bill ma ütlen mismas See ei ole see, kuidas me ise ennast nagu tõestame. Mis on see raamistik? Need küsimused, mida me küsime. Kuidas me, kuidas, mis on see eristus? Kuidas me eristama, et see on Jumala käest? Ja nüüd me peame, võtma kas me ole kas me oleme Kristuse sananud, kas meil on Kristuse meel ja kas peha vaim elab meie sees. Nii et, et sõnaline and peab meid viima vaimu viljani. Alate viima meid valju viljani. Kui Jumala vaim on meis, Where we the voice of God? Siis me oleme võime kuulma Jumala häält. Jumala käest. Need on põhilised, nagu need, Kuidas me seda eristame? Ja need tulevad kõik esimese Korintosse. 12. ja 13. ja 14. here Siin on selline, very nagu raamistik, kuidas me hindame profeteeringuid. Eh tuleb neist 13. peatükist. Esimlikult see 13. peatük, Ma näitan veel üle maa milleks on armastus. Ja 14. 14. peatükis räägib jälle andidest, mis iganes toimub andidega, peab alati arvestama armastuse hermeneutikaga, armastuse raamistikuga. Ja ka meie andid peavad alati demonstreerima armastust. Ja seal öelda, et Jumal, et misugune armastus on, eks, think, et ta ei hoopleda, ei teistleda, et kui me anname, et me anname ka kannatlikuselt, ma annan tema kannatlikud ma teen tasaduselt, ma ei hoople sellega, pride, ma, ma olen uhke selle üle, et mul on sõna Jumalalt. See on armastuse hermeneutika, armastuse raamistik. See on, siin on nii-öelda üldised prinsiibid. Kas, kas see ehitab üles ja julgustab? Põhiküsimus. Teiseks, kas see väljendab armastust? Ja armastuse definitsiooni saame kõik need eriteist asja, mis Paulus räägib 13. peatükis. Kas seda saab väljendada alandlikult, ka kaastundlikult ja lahkelt? Ja eelmine oli siis, et kas, kas, kas ma väljenda sellega pühavaimu vilja? Kõik see viitab Kristuse olemusele, et see on neljas punkt, et kuidas seda kurid arvetakse kaastunne ja kõik need asjad on varjutava, seal ei ole nagu ruumi kaastundele, andestuslahkusele lahkusele, jalandlikusele. So the body of Christ is working together to understand what that word, what that word of God may mean. And then ja, as a and accountable. Okay. That, really Nii, viies punkt now. oli see, et now kas teised kogukonna liikmed kinnitavad seda? Um, kas sa allutad ennast teistele? Ja that's easy for me kas sa vastutad right? nende sõnade eest, mida sa annad? Ja... Ja sa pead olema väga, väga okay. Does that make sense? Äh, kuidas sa jagad ja, ja vastu võtad. Kui sa oled see, et kui sa oled inimest tunned, siis sa ei pea olema nii ka mida võõrama inimesed ettevaatingud sa pead olema. Ja kuidas see kõik töötab? Ja et me lõneb vaiks meidike hiljaks, nii et ja kuidas me edastame neid sõnalist sõnumid. Ma kuulen Jumala käest, et mul on selline tunne, või ma saan sõna või ma näen pilti. Siin on need põhi... Prinsiibid, mis tulenevad kõik pühakirjast. Et esimene, et inimene peab kohtuma Jeesusega, et ta võtab vastu Jeesusega. Ja kuidas see sõna aitab teda liikuda Kristuse poole. Teine, alandlikkus, et armastus ei suru midagi peale. Arantikus on väga, tasadus on väga oluline, et mõnikord see jääb meist maha. Võtab, et mõne tunne, et Jumal ütleb seda, aga me ei tee seda tasaduses ja arantikuses. Nii kogukundlik dimensioon. Et sa ei anna kedagi salajaselt edasi, et mul on sulle sõna ja et sa tõmbad inimese kõrvale. Sa alati, et sul peab olema tunnistajad juures. Aga nüüd on konfidentsiaalsuse küsimus. Kui mul on sõna kellegi jaoks, siis temal, et tema võib seda jagada. Kui tema ei ole sulle luba andud, et sina võid seda jagada siis sa ei tee seda. Ja see on sõna antud on temale, kui tema taab seda enda on tema asi. Ja viies on selgus, et ma ei räägi, et ma et ma tean, mida ma olen näinud. See tähendab, et kui ma kuulan ainult ühte sõna, näiteks kannatlikust, siis ma tähendab, et ma kuulsin sõna kannatlikust, kas see tähendab midagi sinu jaoks. Sa peab nagu midagi leisama või seletama või rääkima. See on juhu oma minevikus, kui mul ei olnud kannatlikust. Kui ma, ma tunnen, et Jumal ütleb ühe sõna, siis sa ütledki täpselt nii edasi. Kui sa annad sõna... Aga kui sa hakkad tõlgendama, siis teisse ettevaatlikult ja kui sa tahad anda rakendust, siis see võib olla väga ettevaatlikult ja alandlikult. Ja jälle, kui sa tahad mingit juhiseid anda, siis tee seda samuti alandlikult tasaliselt. Aga parem on see, et, et sa ei... Kui sa annad midagi edasi, siis sa võid küsida, kas see on kuidagi, ütleb sulle midagi Mis see tähendab sinu jaoks midagi. Miks on ettevaatus? Ettevaatus on väga oluline. Sa tahad, et inimene kohtub Jumalaga selles hetkel. Ta tahab, sa tahad, et Jumal on siin praegu. Jumal on selles hetkes. Mõned tunnud seda. Tõen et tõesti. Tõesti see on nii, et väga sageli kaaseksis kõguduses, et me ei ole vastutavad sellest, mis me teeme või mida me näeme, mida me edasi anname. Kui, kuidas vastu võtta sõna, kui keegi ütleb, et Et mul on sõna sinu jaoks. Kuidas ma seda vastu võtan? Et üks profetlik sõna ei tähenda, et, et, et see käib okay, kõikide asjade kohta. See on ainult, ainult üks selline pusle tükka. Kui keegi ütleb, et hey, bud, kuule, pat, mulle on sulle sõna. Sa peaksid kolima Eestisse. Mulle ei ole luba minna kuule, naise juurde, et ku, oma naise juurde, kuule, me peame nüüd Eestisse kolima. See on ainult üks selline. See võib olla parimalt inimesed, inimesed, et parimalt, et, et, et, et võeldes, mis on sinu... Aga see ei võib pruugivalt kõik õige olla, neile võib parimat kavasuse. See pead... Äh, ka keegi üldab, et, et siis ma lähen tagasi. Ma jagan seda väike grupis, um, Ma räägad on perems. Ma olen mentor. Kuulas see keegis, keegi sai sõna, et palvetame selle pärast. Nii et ma jagan seda. E, jällegi see peab olema kogu kodusega, et ma võtan nõu, teiste koguduse oma kogukonna nõu kuulda. Ja kuidas see siis julgustab usku ja suhteid? Kuidas võtta vastu? Kui kõige annab mulle sõna, siis. Ma pean teadma, kuidas seda tõlgendada me, ja, ja rakendada. Kui keegi ütleb juba sulle see rakenduse eh, sulle ära, aga see on tegelikult rakendamine on minu vastutus. Ma pean seda võtma vastu pühakerja kontekstis, oma koguduse kontekstis, oma palvegruppi kontekstis. And then how do we pastor the prophetic? Ja kuidas a prophetic me, kui on meie koguduses profeteid, ja kuidas olla so nendele pastoriks? Me, me, me peame te jõuma sellise kogukonna, kes, kes, kes on valmis things, seda, sellega tegelema ja seda nagu, kaasama. Hey, Päegu on erinevaid arvumusi, mis see profeteerimine on. Meil on peale meie krupp. Pastorina sulle on ainu üks, et sulle sure, on vanemad, teakonid, kelle ka rääkida. Nii et, et, et kuidas me teeme, toimeta. kuidas me kuidas me profetitega või profeteeringutega tegelema. Ja inimesed ütlevad, et mul on ja ma tahan profeteeringud jagada. Ja vastu tunneb, et kuidagi on tal. Ja nad ütlevad, et see on Jumala käest. Aga kui ma ütlen ei inimesele, siis ma ütlen ei Jumalale. Ja meil peab olema selline kogukond, mis aitab meil neid asju teha. Nii et meie kogudus Brasiilias ei praktiimise niimoodi, et kui keegi tuli ja ütleb, et, et, et, seda, et hey, word, mul on, on sõna, ma tahan word, praegu ja kohe kogudusega jagada. Kõigepealt räägi mulle, mis see And sõna on. Ja me räägime sellest, Ja kui see on sobiv, siis sa saad järgmisele talt seda järgmisele, järgmisele sa saad seda jagada. Et kui on sõna, siis see ei aegu. Mõnikord aeguvad. Ja et kui Jumal ütleb midagi, siis see, see võib jõutuga oodata. Me peame palvetama selle läbi. Jumal on väga hormuline. Ja annab välja aega. Aga oleme paindlikud. Me peame õppima. Oleme õppimisvõimelised. Ja me peame usalduslike et Kui keegi tuleb, et, et mul on sõna ja see tähendab seda. Ja kui keegi et mul on profeti and. Years. Okay. So see ei ole nii oluline kui see, kes saab sõna siis, kui on sinu, the ones, kes on, kes have on rajand kogusud, okay, kes ära, ära nagu um, löö araks. Mõndel um, nimestel some, on... Et, me, et see on liiga palju, et sa ei tunne, et kuidas seda ka tegeleda. Meid on pantud kirjateks, karjasteks ja ka, ka, ka profetidele karjasteks. Ja mõnikord on okei, okay, et sa ütled ei ja mõnikord sa ütled oota. Me katsume selle läbi. Selle pärast sõnul on vastutus, pastorina. Ta tahab, et me oleme avatud, me peame õppima, me oleme painlikult, aga me oleme vastutavad selle eest, mis räägitakse eest. Andres? Andres? Ed... Andres? Nii see on küsimuste aeg, et Andres, kas sa saad aidata? Midagi, mida ma peaksin veel selgitama või? Any questions or yes, Brent? Küsimuseks on vaja ja mikrofoni. Okay. See, et see, see vastutus, kelle eest sa vastutad, et kui keegi tuleb profet tuleb välja, nad, kelle eest nad aga vastutavad vastutamise küsimus? Kõik. Kõik koguduse vastutus, vastus koguduse ees. Need ei ole, et ma võin ütelda, et ma võin õpetada, ma olen aga tegelikult kogudus kinnitab seda. Ja sa pead alati seda rakendama koguduse kontekstis. Ja kogudus kinnitab, jah, sul on see asi, et sa ei saa ütleda, et mul on, vaid, et me... vaid see kogudus ütleb, et jah, me näeme, jumal töötab sinu kaudu sellisel viisil. Miks ma rõõdan seda? Et Ameerikas on väga, seda, et väga ei ole. Et, et inimesed ütleb, et mul on prafeti and ja ma tulen, et mu kohalik kogudus ei, and, ei mõista seda. Ja ma tegutsen lihtsalt keegi, ma, ma, ei, ma ei, ma ei, need asjad ei toimunud, nad ei ole, nad ei toimu nagu koguduse kontekstis, et salati peab olema koguduse kontekstis toimuma. Et jumma kogudus nagu kinnitab, et jah, sul on seda või, või teist. Mind ma ei tea, kas te puutud, puudutate, käsitede teemat vale prohvetus, et... teemalt vale profetus. Et do you touch also the question about the, uh, the, the wrong prophecies, false prophecies? And how to understand that, because they're trying to they do that with the right words and they say that that's the word of God. ja rääkime selles. Ja vale profetus. Ta on kaks asja. Keegi, kelle on head kavatsused, aga nad ei saa... Ei olnud, ise ei saa asjast õigesti aru. Ma olen pahasutud... Et Ma oote pastor ja ma arvan, et, et see on kõige parem noorte grupile ja need asjad, see ei ole vale grupp, see on see on midagi muud. Vale profet on see, kes teadlikult ütleb, et see tuleb Jumala käelt ja nad teavad, et see ei tule Jumala käest. But see on vale profeteering. Kui teeb teadlikult seda, siis me tuleme selle koguduse konteksti juurde. Me ei, ei võta vastu neid sõnu. Kui nii ütleb, issand, on. Tee seda, tee, tee seda kolmandat, tee neljandat. Me ei või võtta, võtame, okei, ma kuulasime sind. Me juhtkonna ka palvetame selle, pärast me katsume selle läbi väga sageli. Ja, ja see nagu, kogud see kontekste me ei aitab mõist ja mõnikord sa äh, oh, satuvad ajavad, et protef need meid rohkem segadusse kui toovad selgust. Äh, aga jah, siin Kas see õpetas sellest hiljem? Mulle on ka veel küsim, et kui et tuleb üks suur jutlustaja ja annab edasi need sõna sõnu, aga need profeteeringud ei ole täitunud, et ta tunneb, et, et ta tunneb, tulevad jumalalt. et aga see juhtub korduvalt ja need asjad ei toimu. Kuigi ta on suur jutust. Kuidas me sellised asjad kodukordast tegime? Ja mis see viib selliste olukordadeni? Ma arvan, et ta on viljanud teatud profeteerimisse selle, selle, selle turvalisus raamistikust välja läinud. See selle anantikuse ja selles poolest. Nüüd teiseks, kui keegi on keriku juht ja ta ei ole, aga ta ei ole minu pastor, siis ma pean alla, et siis neil ei ole täielik autoriteeti minu elu üle. Kui keegi ütleb, et See suur profeet ja te teate, et Jumal on üldmulle seda koht sinu kohta. Et e, sa siin sa võsitakse presidentiks. Ja see ei toimud. Väga paljud profeteeringud Iisraali kohta asjad hakkavad toimuma. 23. april toimub pead ülesse võtmine. Kõik need asjad, kui see toimub väljas pool minu kohaliku kogudust, siis, siis kohalik kogudus on sinu see, see turvalisuse võrgustik. Ja meie, meie elud on alutu, aluvad rohkem selle kohalikule, kui sellele kellegile teisele väljavs poolt. Üks küsimus. Et on see olukord, kus inimene tuleb ja ütleb, et ma olen profet. Ja ma tahan teie kogudust teenida. Ja ta hakkab asju profeteerima. Ja, ja tegelikult inimesed saatuvad segadusse. Kuidas ma, kuidas ma sellise olukorra ka tegelen? Mul on see endalt see olukord olnud. Et mitte minu koguduses, vaid, vaid meie ühenduses, koguduste ühenduses, tuli inimene, hakkab, hakkab profeteerima, et sellest kogutukogususe, et paastori perekond lahutas. Uh, uh, või, või ei, ei, ei, ei, lahutanud, vaid tekis pered üli, sest, et, sest, et, sest tegidas, et ta nai et jah, ja mees ütles, ei, ja, ja seda, väga keerus, sisse kui keegi ma luban know, kelle, kelle kogudusse, kogudusse, siis ma pean seda inimest tundma. Ma ei saa lihtsalt. Kes see on? Ma ei lase kellegi kansi kantsis sellepärast, et ta on lihtsalt profet. Mul on vaja teada, kes ta on. Ja pastor on, on ma näinud, et inimesed tulema oota välja ja ütleb, et, et ma, te ma olen teinud koguduses jutlustanud ja see ja seda teinud. Kes soovitab sind? Kes on soovita? Kes, kes on sinu soovita? Kas, kas on mõni pastor, kelle juures sa oled teeninud ja, ja, ja sul on tulemused olnud? Nii et, et ma ei... Ma ütlen, et minna tööta nende inimeste keskel, kelle, kellega sul on juba suhted. Et see ei ole nende inimeste jõuda, keda sa ei tunne. Ja meil on, meil on nüüd lõuna valmis, aga ma võin sinuga eraldi rääkida, kes kellel oli veel siin küsimus. Kas me palve palume õnistust? Ei, jah. Ja palveme. Ja, isse on tänu sulle teatud sinu headuse, sinu helduse eest. Ja sa oled Jumal, kes sa oled meie keskel, meie poolt, meie seas me palume et sa õnnistat seda toitu meie ihudele õnnistat nende käsi mis on valmistanud ja meie jutu ajamisi